¡Hola! ¡Hola, hello! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Buen bon día Muy bien Hola Háme, ah, después de esta ponte que acabamos de... Sí, pasa que costa un poco más volver a rutina otra vez ¿Qué fijaste vos en la ponte, Rachel? ¿De qué fijaste? Eh, un funde de viaje a terras alemanas Celebrar eh, tu cumpleanos sí. Tu aniversario Ah, ah ¿y acordaste este...? Claro, no, ¿qué detalle? Hola, ya, gracias no, no, no, no ¿Te acuerdas que te felicité? <risa> a ver, a ver, a ver certo. vamos a quitar las caretas a Todo el mundo sabe que está grabado ¿Qué Pero coño? ¿Para pa cuatro programas que nos quedan? Sí, bueno, ah, O a que, ver, que, que... tal ti cos coxinillos os cochinillos <laughs> por Pois, pois moi ben en Segovia, e fun tamén ávila, e a Salamanca que nunca fora. E tu pei a Ra. moi ah, moi ben. ben. A Raquel. Ra, non, Raquel non estaba en Alemania. Raquel xa fai dous anos que foi. Bueno, veixo pues que ti te moveses moito porque ama tampouco non tivo na casa. Eu en en descansando, fin. <laughs> Contar, si. Son química pringada que forra as cartos. Si, sí, xa. Ou que os destinas a outros eh, fins Non lucrativos <risos> verlo a vuesa xenda guapa. Veña, pois hello, my dear covareiras. Esta semana só podemos falar dunha cousa. O oh, Corre Melide. Uh -huh. Non sei como levades o entreno de cardio para poder facer unha boa carreira. Ou oh, no, non morrer, no intento. Eh, eu xa non sei se practicaréis moito máis, porque cada vez veixo máis complicado. Incluso quedar entre as dez primeiras, como consegui facer o ano pasado, que nin sobornando as de bacharelato fun capaz de chegar ao podio. Pero bueno, love you anyway, chavalas. Então, vou vos contar así Pequenos detalles Sobre o evento deportivo do ano Neste IES A primeira hora Teremos clase habitual Pois, bueno Cada unha A súa elección É o que lle deixen tamén O alumnado sí. E a segunda Xe nos prepararemos Para ir a dalo todo Ao centro do povo Colocaremos os dorsais Para identificarnos E Atención Isto é moi importante só poderán participar As persoas que vayan Con dito dorsal Ben posto E con roupa deportiva Lucirá o moi ben Pero Que ten que ser sport Sport y chic Tamén nos vale E a título de Engado Almorzade Non meñades Con o estómago vacío Suscribo vale, eh, Eso depende Que despois Pasades medio maña Tumbados e tumbados Non chav. Porque ah, pues. eu, eu Polo mareo Non lipotimias Please Eu como almorce eu, eu, Faga deporte Jomito Pois Entons, Eso para min xa non vale non Cada, ver, cada organismo é distinto, xa sí ou non É correcto pero sí que é verdade que poñarte a correr ás 12 da mañán sin haber atravesado bocado desde as oito e media que claro, te levantaste Cando a unha ou a unha e media cando chegas, por dache unha volta Vai haber unha ambulancia ¿vale? Temos servicio de ambulancia O ano pasado, como me llevo as cuantas para pa arriba cuantas pa <ríe> pa Eu rima. recomendo dúas lasquiñas de panceta oh, media, volta de volta. É un vaso de viño Un English breakfast. So sí, English breakfast, sí. Eh, vai haber servicio de ambulancia porque porque é obligatorio, porque tamén é necesario, pero que o axa non quer decir que axa que ir todos a ambulancia, vale? <risa> entón, controlenseme e coman algo. E, xa, cando cando sexe xa as 10 e 20 Exas teades almorzados, co dorsal e ben vestidos Pois, iremonos á praza do Convento Para comezar as carreiras prima Primeiro irán a rapazados colexos participantes E xa cando ele rematen Tocarános aos dois de Melide Iremos correndo por categorías Que non me sei os nomes Porque non sei Benjamín, Alevin e todo eso I don't know, non controlo E iso, é o profesorado que nos atrevemos a deixar media vida desa costa do cemiterio participaremos na mesma categoría ca a bacharelato Soita, mm. Non poderíamos ir cos de, cos de infantil dar un colegio de aquí, Hombre, sí, <laughs> Eu creo que sí Digo, pues que Son, son un phrasal verbs no? Benxam, In, Ale, In <laughs> <laughs> Colocations <laughs> O preposicional phrases sí. tamén poden ser, depende. Pero bueno, eh, o que se encarga da sintaxe e morfoloxía aquí o meu compañeiro Gonzalo. Encargado desta disqueso aí un ovino. O meu é, eh a sección entretida. Entonces, durante o evento poderemos desfrutar de xogos populares. Isto estamos sacando un pouco do, do, do da manga. De donde De onde? <risa> pois pues do no, saber, dos arquivos, Canta claro. Os arquivos eh, do ano pasado. Eh, supoño que si, sí, vale? Tal, Entonces virán Virandamán de da Asociación Galega de Xogos Populares tamén me estou sacando no da man esco, ese nome, imaxino que si, sí, vale? Da que forman parte nos queridos Xan e eh, Paco Veiga. Rigor xornalístico oh, me. Superbaby eh ChatGPT. Ah como era outro que dicía? Eh Will like you baby. Like you baby. Eh por suposto teremos entrega de premios Aquí, pa que vamos salí pa os premios E verá, tres premios Bueno, non vou pa os premios Porque <ríe> Si vou pa os, os pinchos quedo, quedo na casa Si vas pa os pinchos Non vou pa, pa bolsados xocolatinas chocolati, Xocolatinas Xocolatinas que vai, que vai rulando de vez en cando E verá, tres premios para cada categoría Vale, premio, segundo, terceiro E pegatinas de participación para todas as persoas Que participasen Claro, está Os que quedan na casa Pois pues non non le pegatina Pero se eu non corro Pero todo... pera xudo claro, unha pegatina a ah, eso sí Vale, vale. Eh, Espera, espera Que Bueno, sí, digo anuncios despois. No, agora venia. Eh, que digo que isso é todo, non é todo porque Seguimos tamén co campeonato de baloncesto 3x3 no recreo E aparte, non sei se vos achegastes en algún recreo tamén A zona de cociña saudable mm. Que foi organizada polo Departamento de Educación Física É unha maravilla Nos semana pasada chegamos Ora, anutala que, que me quite diante Que me deixou vos... un dolor de barrija onte Onte non, a semana pasada A semana pasada, perdón É verdad, que xa estou desubicada temporalmente, psicolóxicamente Entón, que participade que te des día 31 de maio, vale? Eh, para facer un almorzo saudable E eh? ensinarlles vosos compañeiros para, pois, pues, que teñan ideas para comer antes do correr melide. Uh -huh. E iso todo porixe. "Se o poema unha condena e a escultura un cárcere, ímos do revés, desomos libres. Si os sios engaiolados os merlos non azan vos, arte nin Coidado coa expresión." Estamos ready. Vai a feira, vai a feira. Estamos animados porque xa queda Estamos ready. Para acabar o curso, Que emoción. Sí, bueno, unsa acabar antes que outros. <coughs> Un día máis chega a sección... Espera, que despois berra porque falo está ben, moi... Está é... ben, está perfecto. Bien, sí. Sí. Darling, continua, dale. É que non me gusta que me berres, que é unha cousa que faz moi habitualmente. Está perfecto. Ui, ui, ui. Un día máis chega a sección que ensina e entretén a palabra da semana. Desta volta poñemos chándale a correr. Iso si sí, antes lembrade adestrar e facer quecemento para chegar como a rosas á meta. Te den conta que é importante é participar. Non cairades facer máis do que deades e, por mordiixo, vaiades romper o motor. E é que o próximo Benres chega, como dicía Raquel, a cita deportiva no al máis importante do noso IES, o Corre uh! Un pouco máis entusiasmo, non? <ríe> ah, aí... <ríe> Compañeiras, como vos atopades de cara a tal evento? Ides desdalo todo ou pola contra Ides por ir Sodes competitivas Sodes de... Espera, está importante a ver, a ver. Sodes de lesionarvos fácil Non miro para ningunha señora de, estelo... de Pelo estilo mullet e gafas de Harry Potter Eu sei que de última non vou quedar vale. porque eu sempre hai tam... que en quede por detrás de ti O meu objetivo de feito é non lesionarme non Eu de última tampouco vou quedar Porque non vou correr entonces ah, mira que eu... graciosa sí, Pois pues é que aquí... Pégaseme de estar contigo. Tes o aufito para levar. Sí. Que vas levar? Non su... pues... Non penso correr. Espero. Igual me van a ajudar outros un... ou outras. traxe de Pikachu. Non hai que disfrazadas. Eh? Non socorrre disfrazado como na... no, eh, estás un pouco desubicada es -es. temporalmente. <ríe> non, a ver, unos... non vou correr, lo siento pero vou axudar vale. a sujetar as pernas porque a lalla agora que, venga, habrá que as pernas por arriba Si, sí. eu teño que dicir que son zero competitiva porque o meu físico non me permite. <risa> <risa> <risa> <Pues> sí, <risa> que sepas, que no sepas que teu alumnado o alumnado vota por ti porque me dixeron, "Ah, pero a Lalla tamén, tamén vai correr, eh, que a Lalla é xogofouleu." Si, un fondo precioso. <risa> non hai que ver, Como do mar. Si, máis rápido Eu son competitiva <risa> pero con ostrego, con ostrego de competitivo, pero o corpo tampouco me dá, entonces paso mal porque non me dá o corpo, pero eu eh, a, a miña mente é unha mente de, de deportista de élite. eu por pola ansias e pola miña maneira de ser, eu tería que estar preparando para ir a París 2024, aos próximos Jogos Olímpicos, pero, pero, que pero sea, o, o, un... o corpo impide. Entonces paso mal porque sou un atleta atrapado nun corpo de persona normal. Bueno, Ticha María me mi persona normal bueno, bueno. dun ser cunhas capacidades físicas pues... Pensa que podería ser peor, podías si ter as miñas película. capacidades físicas Simon Birch este, como era a película Non no sei na expresión Silenciados en razón Condenados o son Seixa como sexa, o certo é que quen máis, quen menos vai ampear. Lembrades desta palabra de principio de curso. Pois traemos unha moi parecida, pero que nos gustou moito pola súa particular sonoridade. Abafar. A nosa querida amiga Rack dinos de abafar que é un verbo transitivo que é o que admite complementos. No caso de abafar serán case sempre indirectos. Pois ben, estas son todas as entradas que o noso dicionario nos proporciona. 1. Diificicultade ah, dificultalle ou impedirlle a respiración a algun. Eh, por exemplo, a calor do local do local abafábanos. sinónimos a corar, afogar, asfixiar, a tafegar, sufocar. Segunda entrada, figurada molestar a alguén insistindo nunha pretensión ou petición. Por exemplo, xa a chofarei cando poida, deixa de abafarme dese xeito. sinónimo acosar, moi mal, e eh, red flag, E Antónimo, desabafar Este, este é que máis a ti mira, Gracias, que O sea, acoso Estás me chamando acosador pues, Arroba a Policia Nacional, logo Porque cando un se sinta acosado Ten que ir ás autoridades pertinentes no, no, pero abafas, eh, Non facer fa facer falsas acustacións E tres, cubrir de bafo Algo, especialmente un cristal ou un metal Que eso é... non no, abafas Tí o no, que, que facen escupes El escupes Non dicir unha cousa do noso traballo, pero a ver, a ver xa xa non decir? digo ah, para practicar a fonética, ah, hayse, claro, o son o fonema h. Claro, eh. Vale, que eu sempre lles digo que intenten Que pensas que fao cando enseo? Eu, eu vino en directo, eh? É <risas> divertido. Eu, claro. eu pídolles que eh abafen un cristal ou unha uh, como se estuveran panting. Un espello, si. Sí. Un espello, es pues, pois que te algo que queiron. Porque senon están eu sempre lles digo que cando escoitades a un inglés ou un americano que aínse facer así, é que van a escopir, pero eh non o utilizan para a pronuncia normal. Sí, certo, ben. Feita esta a percepción, eh seguimos co, co exemplo Da terceira entrada que abafaba o vidro da ventá ao respirar. Mira, veamos mo ideas. Sinónimos: apanar, atoldar, atrapazar, embazar, empanar, toldar. E antoánimos desabafar ou desembarzar. Tamén pode ser intransitivo e, polo tanto, non admite complementos. Neste caso, a RAC dinos que se trata de respirar con dificultade ou perder o alento por mor da calor, do canxanzo, que é o que nos vai a pasar no corremelide, etc. Correu ata abafar. Sinónimos, abarquiñar, acorar, afrontar, afrontarse, alasar, ampear, Venga. Venga, arfar, arquexar, vafexar, calmear, folguexar, inar, sufocarse. Imos abafar todos con esta calor, sinónimos a corar, afogar, fogar, afrontarse, a asfixiarse, a tafegarse e antoánimo desabafar. E por último, a quinta entrada é desprender mal, cheiro. <coughs> Iso abafa, debe estar podre, sinónimos alcatrear, apestar, cheirar, feder, gafar, imbrar e antoánimo recender. Pero quedámonos co de eh, respirar con dificultade ou perder o alento por mor do cansancio pois xe libre coma espuma do Atlántico. Es carníbal, sí. Somos pura just, just. Está guai porque gracias en 21 programas conseguiches mencionar as 21.000 palabras, polo menos 21.000 palabras de rag, eh? Si. Sí. Sí. Sí. Eh, que nesta que eh, nesta episodio deulle unha volta xa. No, no, no, atrás, eh. É o que di, rag, non Moito tempo botaches escribindo. Moito, <ríe> moito. Son o que máis traballo de aquí de, dos 4. Está abafado. É ben xiste, bueno, xiste non é sí, xiste. Sí. xiste Unha capa que Si, sí, pois pues isto vai ir... Una, This una is going down. Unha gracia sin gracia. Mm, peor ainda. Eh, Xenaro, que era un métome en todo, via como Manolo pasa, pasaba todas as mañás a correr cos seus pantalóns curtos, a camisola e as deportivas a xogo. Levaba uns cascos para escoltar música e sempre pasaba ao trote, como cansado, sempre abafando. Por iso un día, comido pola curiosidade, lle preguntou... E logo, Manolo, tanto correr, tanto correr, pa que? Sei que te Teble Beach runner. Si, son runner. E ti, que non faz máis que meter os fociños onde non te chaman, eres un sapper. Aburiño, amigos. Aburiño, amigas. Ajá, ra <risa> runner, sapper. <risa> runner, de ra, <risa> é un sapper de sapo. O sea, toda ese, esa literatura é para poder cambiar de xiste. Sí. Sí, Vos sabedes sí. cando sí. Aba estaba de Xira Dios. e iban de viaje ah, longe, <risa> como chamaban a Xira? Xudía. Aba, Far. <risa> Ah, ah, pois é moito. Que bo. É, mellor ese. é moito mellor wow, sí. así... así. Así. Pois veña, a <tos> sección das Manacobens a pasti, ala. Non se manca. aquí seguimos, familia comareira, coa sección de ciencia. Temos moitos eventos esta semana Corremelide o Benres, pero antes, o mércoles 22 de maio celebramos o Día Internacional da Diversidade Biolóxica E que mellor maneira de achegarnos a este concepto queda mando o alumnado de cuarto da ESO é a nova sección de ciencia en 3 minutos Escoitamos logo a Marcos, María e Martina que nos contarán en que consiste este concepto A vida é un dos acontecimentos máis importantes estudados ao longo de toda a historia. Por moito que se indague sobre este tema e se teñen as conclusións de como se obtenha a vida, segue nos parecendo algo máxico. Isto é algo razonable, tendo en conta que no noso sistema solar somos o único planeta que alberga vida, é probablemente tamén único en moitos anos luz a redonda. O conxunto de seres vivos que alberga o noso planeta coñecese como biodiversidade. Esta é moi ampla e dependendo do ambiente é maior ou menor. O Por exemplo, o lugar con maior biodiversidade do planeta é Brasil, que conta dentro das súas fronteiras con 103.000 especies de animais e 43.000 de plantas sen contar coas desconhecidas. Por moitas especies de seres vivos que teñamos na actualidade, estes só representan o 0,05% da biodiversidade que habitou a Terra, pois o 99,95% de especies extinguiu A morte dunha especie pode vir de diversos motivos. Unha macroextinción, como pasou co os dinosaurios, ou debido a outros factores, dos cales destes a maioría veñen desencadenados polos seres humanos. Os principais causas de perda de biodiversidade son A sobreexplotdación do medio, como sería o caso das macroplantacións agrícolas, e a pérdida dos hábitats das especies provocada principalmente pola deforestación. Tamén podemos falar da contaminación do medio principalmente nos océanos, a introdución de especies exóticas invasoras, como sería o caso dos gatos e das ratas en diversos arquipiélagos de oceanía, os efectos do cambio climático, como o requentamento da atmósfera. Con todo isto non parece ter fin. E se de verdade queremos o noso planeta, deberíamos tomar acción para intentar conserválo e evitar que as súas especies desaparezcan. Algúas opcións son eliminar a caza de especies exóticas como hobby, evitar a contaminación do medio e reducir o consumo para evitar a sobreexplotación. E, sen máis, moitas grazas pola vosa atención. Ademais de Brasil, como vense que aumenta no audio, existen outros moitos puntos cantos de biodiversidade no planeta. Estes puntos quentes ou hot spots en inglés, son lugares do planeta nos que existe unha gran abundancia de especies, é dicir, o nivel de biodiversidade é máximo. A pesar de que só ocupa un 2,4% da superficie terrestre, estas áreas son prioritarias para a súa conservación, xa que albergan alrededor do 50% de todas as plantas e o 42% dos vertebrados coñecidos no mundo. Evidentemente, para que unha determinada área sexa declarada punto quente, préxisease cumplir unha serie de requisitos entre os que se atopan ter polo menos 1500 especies de plantas vasculares endémicas, é dicir, unha alta porcentaxe de vida vexetal que non se atopan en ningún outro lugar do planeta, é un 30% ou menos da súa vexitación natural orixinal, é dicir, ser ambientes degradados cun alto risco de perda. Antes de apojargraviudade seu todoslos días o mar ten tres pills na casa. Ten bocas a perda de biodiversidade é tamén un dos límites planetarios que xa sobrepasamos, pero é único. Coñecedes os nove límites planetarios, comareiros? Si, sí, sí, claro. Si. Sí, claro. Eu non. Gracias, Rachel. Te que queremos. Sinceramente non sei sé que. Libra, Capricornio no, Dauros, son do, esos son 12, 12, 12. Doce. Libra, Capricornio Que sei. No, hai os nove apóstoles. Que máis? No, son doce <risa> <¿Qué? risa> <risa> Estos eran xis Planetas serán Leña, no no, porque, porque, porque, porque Plutón Pluto é un dwarf planet É un planeta anano É ano 2006 claro Ten un órbita irregular alrededor do Sol Pois non se considera planeta como bueno, tal eh, eh, Bueno, é bueno, máis cousas Ásticas <risa> de biología Pero bastante que... Pero é correcto, bueno Que si non sabemos o que son os nove límites planetarios Non preocuparse Porque seguimos con, con outro pequeno apuntamento De cien cien tres minutos Neste caso, da man de Lucas, Eva e Anxo Que non lo van a contar Hola, somos Lucas, Anxo e Eva E hoxe imos falar sobre os nove límites planetarios Fai 10.000 anos, o mundo introduciuse nunha época de estabilidade de temperatura, na que só daba un grado, chamada Holoceno. O cal nos otorgou un planeta estable, pero fai 50 anos conseguimos salir dele. Deixando atrás o Holoceno, entramos no Antropoceno, época na cal provocamos cambios no planeta e a temperatura isou de oscilar un grado. Este nome ven así de que Antro significa Home, pois foi unha etapa na que o Home tivo moita influencia sobre o medio terrestre en Xeral. Isto trouxe con elo un risco de desestabilización global e os novos límites planetarios, os cales son sistemas que mantenen estable o planeta. Vamos con eles. O primeiro, e o máis coñecido é o cambio climático. É un dos límites que xa sobrepasamos, ademais de ser un dos límites considerados centrais e máis importantes. A temperatura incrementa de maneira irracional dentro da revolución industrial, e evitar que cause graves problemas a finais deste século é casi imposible. O segundo, integridade da biosfera a pérdida da biodiversidade é outro límite central xa traspasado. O número de especies extintas en perigo enfrontan a unha extinción masiva a nivel global, xa que das 8 oito, oito millóns de especies do planeta, alrededor de un millón está en perigo de extinción. 3. Cambio do uso do solo. Os bosques, prados e humedais vironse transformados para o seu uso na agricultura e gandaria. Esta deforestación ten impacto negativo na capacidade do clima para regularse. 4. O uso excesivo de fósforo nitrógeno e nitrógeno en fertilizantes acaba sendo un problema, xa que estes acaban sendo arrastrados ao mar. 5. Reducción do zono estratosférico. É o único sobre o que a humanidade atuou con éxito, ao ver a señal de alerta. Conseguiu-se restablecer a capa de zono no hemisferio norte que nos permite estabilidade. 6. O uso de agua doce. O consumo da alga doce está chegando a unha zona de alto risco e a desalinización da alga salgada consume moita enerxía que prevén desconsumestibles fósiles que nos conducen tamén ao cambio climático. 7. Acidificación do océano. É un límite que está totalmente ligado ao cambio climático. E se se sobrepasa, podría ser unha das maiores causas de extinción masiva de especies. 8. Carga de aerosóis atmosféricos. Son as partículas xeradas normalmente pola queima dos combustibles fósiles ou incendios. Afectan tanto ao clima como aos organismos vivos de cada región e é un límite que os científicos ainda non saben como medir e controlar. 9. Incorporación das denominadas novas entidades. Son elementos ou organismos modificados polos humanos e van desde materiais radioactivos ata microplásticos. En conclusión, podemos dicir que o ser humano é unha raza moi pouco respetuosa polo medio terrestre e que xa sobrepasamos varios dos nosos límites planetarios como o cambio climático ou a integridade da biosfera pero que tamén conseguimos frenar algúns como o ozono estratosférico. xen comas verdes ou as cascas casca con escárnivas Aí recordo que a min canda adolescente escoitaba scape Scape a min tamén <risas> moitísimo estaba ben <risas> xa vas a unha festa desta panorama e na última parte xa os reixos É xa, xa sí, asistencia <risas> Pois nada, hoxe escoitamos Scar, non escapes senón un grupo galego que se chama Scarnivals eh, que é unha banda de sca, punk, folk, galega nada no ano 2012 que parte dun proxecto anterior, o proxecto Skaqueo, que é o que fai Gonzalo cando non quere traballar. Non podíe cando. Uns directos cargados de enerxía xunto cun estilo personal e reivindicativo serviron ya a banda para iniciar o seu camiño dándolles un impulso necesario para comenzar a editar os seus primeiros traballos. Para o lanzamento en decembro do 2010 de Escaqueo, a banda lanzou en outubro do 2012 o seu primeiro LP, Torsión Mundial. En 2016, tras un pequeno parón, a banda volve aos escenarios coas pilas cargadas presentando Movimento Irracional, un novo traballo que serve como consolidación do proxecto e das novas incorporacións nas filas da banda. Na actualidade, Scarnival acaba de lanzar o seu cuarto disco recentemente, La Teixos, un traballo que chega cun son renovado nesta nova etapa da banda. pois pues nada, ritmo desca marchamos. Muy Pásalo ben e non mancarse. Ata outra. Xutamos para semana, paloguño. Chao. Cando foi un balta tempo de meu diño a ir fixo